Макан-макан. Тепер Марла вже зосереджено чистила салак. Його луската зміїна шкірка потрапляла під нігті і дряпала пальці, але в тому було повно чуттєвості і швидкоплинної краси. Відламавши частинку фрукта, Марла провела по ній язиком. На смак, як шкіра х'ялмара, допоки не відкусиш. Марла обережно стиснула зубами тверду пульпу. «Потиснеш трохи сильніше і трісне». Марла вчилася їсти, тобто перевчалася їсти. Тепер вона мала робити це з більшим усвідомленням. Звісно, можна їй було закинути дешевеньке захоплення квазі-японськими практиками чи, звичайно, булімію, але Марла знала, що робить. Я просто позбавляюся екстремумів, сказала вона куткові білої кімнати No8, тому самому Куткові, в який ще хвилину тому відчайдушно намагалася втиснутись у нападі безвиходів. Спершу вона довела себе до максимальної самовідрази спогадами про прийоми їжі, перетворилася на жалюгідну невротичку чи неврастинічку. Чи істеричку, чи пес його там зна на кого в морзі б розібрались. Всенькі дні мені минали в очікуванні обіду під вечірка вечері, а відтак чекалося на прихід ранку, щоби тільки знову напхатися, чим тільки можна. До сраки мені, як я виглядаю, і скільки складок вже на животі, все одно за місяць два як рукою зніме. То й до сраки, було б, якби й не зняло. «Нє, ну ви просто подивіться, як ця психічіська, тобто я, шарила крадькома по баняках, летаючи виловлені звідти шматки м'яса. Бе! Як озиралася, мов злодій, чи не бачить в той із кімнати, як вона тут жадно пиздить їдло?» Марла гірко плакала. Вона спочатку вирішила більше ніколи не їсти, а тільки пити. Так би вона колись умліла з голоду, чи дістала би виразку шлунку, а зате покарала би себе за тілесні бажання. Що менше маєш бажань, то більше ти щасливіший. Всі нещастя приходять через те, що існують бажання. Не пам'ятаю, хто так вважав, але, кажись, так воно і є. От, приміром, їдло. Коли тобі хочеться їсти, а особливо чогось такого, що в тебе немає, «Ти страждаєш, а не хотілося б взагалі, то ти би і не знав, що існує схоже на солода. Подумайте тільки, скільки часу ми втрачаємо на марнотне поїдання просто смачних, чи ще страшніше естетично привабливих речей. Ну, чому приводом для того, щоб провести час із тим, хто тобі подобається, чи з тим, з ким маєш справи, Має обов'язково бути вечеря чи обід. Все, господи, не буду більше їсти. Живи мене духом, будь ласка. Відтак Марла збагнула, що такі думки звичайнісіньке, знову ж таки, саможаління, навіть добряче непримасковане. Я вже нічого не розумію. Ну, які зі всіх рішень мої, а які його? Мого вічного довідника до сліз і шмарків, аніму Сахрінового, замахав. Нам же, придурок, кооперуватися треба, а ми весь час лише боремося один з одним. Може, типу, піс і спільні діти? Було хатенькі, такі, чорні. Будеш глядіти їх у нашому замку родовому, нами ж попередньо розваленому, а... І Марла вже вирішила попуститися і їсти рівно стільки, щоб не захращувався простір, передбачений для інших сторін життя. А і шкода, що немає тут чорного хліба. Так би жила собі на хлібі й воді, та пишалася собою невимовно. Марла загорнула луску і кісточку салака у серветку і понесла викидати в туалет. Мескіпун і Чуача. Перед тим, як збираєшся поїхати до якоїсь омрієної країни, спершу треба отримати свою омрієну візу. Саме з цією священною місією Марла з Х'ялмаром днію п'ять планували стирчати у Джакарті, місці, якщо і якихось мрій, то явно тих, що не збулися. Тут за п'ять хвилин пішої прогулянки дістаєш рак легень, прохрипіла Марла, натягуючи горло футболки собі на носа. «Угу», – погодився Х'ялмар, – «диви, який смок!» «Синій туман, бляха, серпанок романтичний! Я вже й забула, який той кисень на смак!» «Який той? Той! Кисень, вульгаріс, ідіот!» «Давай забиратися звідси! Таксі, курча мама!» Таксі з життєво необхідним AC, кондиціонером повітря,